A napkelet rejtett kincses tára, kulturális tudományos kalandtúra az indiai szubkontinensen s a világ más tájain. Köszönöm tőleket, Mányai Géz vagyok, szilágyi Mártával örülünk itt. Ma egy ritkán vizsgált párhuzamról lesz szó. A titkos zsidó hagyományt és az új írásokat vetjük össze szilágyi Márta Jóoltába. Számos ezoterikus teozófiai rendszer terjedt el a mai nyugati világban. Ezek egyike a Kabbala, melynek alapja a Tóra. Sokáig titkos tanítás volt, Hókmachnistara, melyet csak a beavatottak ismerhettek meg. Sajnos manapság egyre kevesebb a titok, és már azt is tudni véljük, ki alkotta meg a Kabbala rendszerét. Ketten is szóba kerültek, Rabbi Akiba Ben Józef, aki 50 és 135 között élt, és szegény, félig, írástudatlan pásztorból vált nagy tanítómesteré. A másik, Rabbi Simon ben aki szintén a második században élt. Menekülnie kellett a rómaiak üldözése elől, 13 évig egy barlangban húzta meg magát a fiával együtt, és ez alatt az ide alatt csak a tórát tanulmányozta. Megismeréseit isteni inspirációra foglalta a könyvbe, ez a híres Zohar. A tudomány mai álláspontja szerint ezt a könyvet már Leoni Mózes írta Spanyolországban a XII. század végén. Az ősi hagyomány azonban azt mondja, hogy nem a Zóhar az első kabalista írás, hanem a teremtés könyve. Ebben maga Ábrahám patriarcha foglalta össze azt a 32 fajta bölcsességet, amelyel Isten a világot megteremtette. És Ennek a könyvnek alapvetően ugyanaz a felfogása, mint az indiai szánkia filozófiának, amelyet egy kapila nevű bölcs tanított valamikor a saraszati folyópartján. Nem a szánkja filozófiai rendszer az egyetlen, amely eljutott Indiából nyugatra. Ebben nincs semmi rendkívüli, mert India, mezopotámia és Egyiptom élén kereskedelmi és kulturális kapcsolatokat tartottak fenn egymással, a Krisztus előtti évezredben. De a kapila és a kabbala szavak hasonlósága nagyon feltűnő. Különösen, ha meggondoljuk, hogy a Héber nyelv nem jelölte a magáhozókat, és nem tudhatjuk, mi volt a kabbala szó eredeti kiejtése. Itt azonban nem csak a szavak véletlenszerű hasonlóságáról van szó. A védikus irodalom, például a Bhagavata Purána elmondja, hogy kapila nem közönséges ember volt, hanem egy isteni inkarnáció. Az ötödik, aki a legkiválóbb a tökéletes között. Ő az, aki elmagyarázta a teremtő elemek és a szánkja tudományát, mondja a bagavatam. Mivel Isten egyik neve Ráma, azt is mondhatjuk, hogy kapila Ráma fia volt. Az Ábrahám név eredeti formája viszont Abu Ramu, vagy Abiramu, amelyre azt mondják, hogy azt ír szó, és a Ramu fiát jelenti. Ábrahám tehát szintén azt jelenti Ráma fia. A kérdezisben azt találjuk, hogy a patriarka neve eredetileg Ábrám volt. Mikor Ábrám 99 esztendős vala, megjelnék az Úr és mondálnék ki, legyen a te neved Ábrahám, mert nékek népek sokaságának atyává teszlek téged. Ez a névváltoztatás nagyon rejtélyes, mert az asszír nyelvben Ábrám, Ábrahám csak dialektus formák, és nem utalnak a patriarka későbbi dicsőségére. Ha viszont a szaszkét nyelvhez folyamadunk, azt találjuk, Ava vagy Abara, Rama, az alászállt ráma. Ezt a nevet változtatta meg Isten Abrahmanara, ami azt jelenti, nem brámana, a brámanához nem méltó. A patriarka elvesztette azt a jogot, hogy brámanának nevezzék, mivel élete során számtalan állatot áldozott fel, és még a fiát is képes lett volna megölni. Isten azonban nagyon kegyes, és nem csak a brámanákat jutalmazza meg. Ábrahám valóban számos nép ősatja lett, és senki sem vitatja, hogy egész életében Isten szolgálta, nem maga módján. Más szanszík szavak is előfordulnak a Bibliában, és az egész mezopotámiai irodalom bizonyítja, hogy ismertek egyes védikus írásokat. Az egyezés akkor is feltűnő, ha az asszír nyelvet fogadjuk el kiindulási alapnak. Ábrahám, Aburamú, Ráma fia a Biblia egy lehetséges életpályát vázol fel, amikor leérje Ábraham utazásait Úrvárosától a belik folyó menti haramba, onnan Egyiptomba, majd vissza Kánán földjére. Sajnos egyedül a genezis alapján nehéz megállapítani, hogy mindez mikor történt. Feltételezhetjük tehát, hogy Ábrahám Patriarcha hosszú élete során tényleg megismerkedett kapilatanításaival, és így módon megalapozta a Kabbala később részletesen kidolgozott rendszerét. A a szó azonban hagyományt vagy továbbadást jelentő KBL szóból is származhat. Minden régi kultúra nagyon megbecsülte a hiteles módon továbbadott és megőrzött hagyományokat. Az emberek nem arra voltak büszkék, ha kitaláltak valami egészen új dolgot, hanem ha sikerült továbbadniuk egy hagyományt úgy, ahogy van. Most pedig vizsgáljuk meg, mit tanult Ábrahám, hogyan adta tovább a szánkja filozófiai rendszert. Röviden azt mondhatjuk, hogy a lényeget megértette. A részleteket nem kérhetjük tőle számon, hiszen a számkia rendszer hiteles leírása ekkor még nem készült el. Baktivinoda Takura a nagy indiai tudós szerint viászadéva, csak a 9.-10. században fejezte be a puránát, melynek harmadik éneke foglalkozik ezzel a filozófiával. Voltak már korábban is szánkja tanítók, például a Kálama, akit ő is tanult fiatal korában, és akit nagy gondolkodónak nevezett. Ez a megállapítás megerősíti, hogy áramak állama nem kapila eredeti tanítását ismertette, hanem azt, amit azok alapján maga elgondolt. Lehetséges, hogy egy ilyen nagy gondolkodóval került össze Ábrahám is, de ebben nem menjünk bele, hiszen ezekről az eseményekről nem tudunk semmit. A Bhagavad gittá elég keveset beszél a szánkjáról. A híres szánkja kárikás szerzője, a Kriszna valószínűleg a Krisztus előtti 5. században, Jóval Ábrahám után élt. Hivatkozik kapila, ászuli, pancsasik, ha volt huszanakai a tanítókra, de a bágavata puránával szemben Isvara Krishna egy nagyon leegyszerűsített, minimál szánkját tanított, amely gondosan kikerüli a lényeget. Szánkja azt jelenti számlálás vagy felsorolás. Isvara Krishna minimál art változatában egy felsorolást kapunk, meg tudjuk, melyek az anyagi világ elemei. A megnyilvánulatlan, amit abgyaktának neveznek szanszkritul, mahat, vagy értelem, buddhi, a hamis ego, melynek neve ahankára, az elme, más néven manasz, a tudásszerző érzékek, gyánendria, a cselekvő érzékek, kármendria, a finom elemek, tanmátra, majd a durva elemek, mahabúta, ez így mindösszesen 24 elem. A 24 elemen kívül teljesen külön van a 25. vagy purusa, amely az eddigiektől eltérőek, se nem durva, se nem finom anyagi, hanem teljesen transzcendentális. És arra Krishna alapvető célja az, hogy elmagyarázza az anyagi világ teremtését és felépítését. Mellékesen megemlíti, hogy igen, van még egy 25. tatva is, a lélek. Kapila is felsorolja az anyagi világ elemeit a bágavadta puránában. Azt mondja, a három kötőerő megnyilvánulatlan, örök kombinációja a prathána, amit megnyilvánult állapotában prakritinek anyagi természetnek neveznek. Az öt durva elem, az öt finom elem, a négy belső érzék, az öt tudásszerző és az öt cselekvő érzék alkotja a prathánát. Ez végül is ugyanaz a felsorolás. De nem a felsorolás az érdekes, hanem az a tény, hogy ezek az elemek, tatvák nem csak egyszerűen egymás mellett léteznek. Az egyik a másikból végső soron persze minden Istenből nyilvánul meg, vagy terjed ki, és pontosan ezt az emanációs tanítást találjuk a Kabbalában. Emanációs tanítás, ez egy nyugati kifejezés, amit a gnosztikusok, hermetikusok, új platonikusok népszerűsítettek. A Bhagavata Purána ezt írja. A mahat tatvából, vagyis a tiszta tudatból először az ahankára az anyagi, vagy hamis ego jelent meg. Ennek háromféle aktív energiája van, jóság, szenvedély és tudatlanság. Ebből a háromféle anyagi egóból fejlődik ki a többi tatva. A Bágavata Purána nagyon pontosan elmagyarázza, hogyan keletkeznek az elme, az értelem, a tudásszerző és a cselekvő érzékek, majd fokozatosan a finom és a durva elemek. Az értelem például a szenvedély kötőrében lévő hamis ego egyik átalakulása, és az a szerepe, hogy segít meghatározni a tárgyak természetét. A dolog lényege... Hogy a durva a finomból, a finom a még finomabból végső soron minden a transzcendensből nyilvánul meg, kiterjedés vagy emanáció formájában. Ez a magyarázat, miért hangsúlyozzák annyira a védikus szövegek, hogy az energia végső soron nem különbözik az energia forrásától. A kabbal azt tanítja, hogy ez a transzcendens, az energia forrása enszóf, ami végtelen határtalan jelent. Enszóf egyetlen pontra koncentrál, és így jelik meg az első tatva, Héber nevés Szefira, a kategória. Ennek neve Korona, Ketter, és még alig különbözik Istentől. Aztán egymás után megjelennek a pölcsesség, Hokmach, a megértés vagy értelem, Bina, a szeretet, Hesed, a hatalom, Gebura, a szépség, Tiperet, a kitartás, necac, fenség vagy ragyogás, hód, az alap, hiesod, a királyság, malkot. Ezek együttesen alkotják az első világot, amelyek még további három világot bocsátanak ki, és az utolsó, a negyedik, az általunk legjobban ismert anyagi világ, ami az öt durva elemből áll, föld, tűz, víz, levegő és éter. A kamból tartalmaz néhány olyan részletet, amelyek a szánkjából hiányoznak, például, hogy a szefiráknak nevezett energiákat az illetve formájában ábrázolják. A jobboldaliak hím, a baloldaliak nőneműek bizonyos hármasságokat alkotnak. Ezeket kapcsolatba lehet hozni különféle gnosztikus tanításokkal, illetve a bolygókkal és a görög mitológia isteneivel. Kedher ugyanaz, mint Zeus és Jupiter, Hokma az életadó szellem, aki a vizek felett lebeg, de Hokma a logos is János evangéliumában. Bina az anya istennő vagy Hekadé, Hesed az egyszarvú, és a lángangyala, Gebbura a pusztító energia, Káli istennő, Kard, Láncsa, Lánc. Dífelett a nap, Necce a Vénusz, Hord a merkúr, Jesod a Hold, valkút a Föld, Demeter, Persephone és a Kerubi. Látodjuk, hogy ezek már későbbi spekulációk, és nem ez a szánkja lényege. Kriszna elmagyarázza a Baga vagy hogy mi a lényeg. Az anyagi és a lelki pontos megkülönböztetése. Az önmegvalósítás első lépése a tudás, ez az anyagi világhoz tartozik, az pedig a lélek. Azonos az eredetük, de egészen eltérő módon nyilvánulnak meg. Az anyag és a lélek egyaránt örök. De az anyag állandóan változik, és időnként úgy tűnik, mint a megsemmisülne. Az emberek általában az anyagi testükkel azonosulnak, ezért rettegnek a haláltól. Azt hiszik, hogy a halálban mindennek vége. Krishna azonban ezt tanítja a gita -ban. A lélek nem ismer sem születést, sem halált. Ha már létezett, többé meg nem szűnhet. Nem született, örökkévaló, mindig létező, halhatatlan és ősi, és ha testet meg a lelket nem lehet megölni. Miként az ember leveti elnyűt ruháit és újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is az öreg és hasznavedetlen testeket, hogy újakat fogadjon el a helyükbe. És azt mondja, hogy a vagy Gita második fejezetének 11-38-ig tartó versei beszélnek a szánkia filozófiájáról. És ugyanezt a hasonlatot használja a kabbala is, azt mondja, hogy a test csak a lélek ruhája. A lélek időnként leveti a régi ruháit és újakat ölt fel, ez a lélekvándorlás vagy reinkarnáció, és mindaddig tart, amíg a lélek vissza nem jut az eredeti lakóhelyére, vissza Istenhez. Az egész világ vissza fog térni Istenhez az idők végezetével, amikor eljön a messiás. Ugyanezt mondja Kapila, ha bágabad a Bága puránámon. A sokféleség megnyilvánulása után a ragyogó mahatatva elnyeli a sötétséget, ami a megsemmisüléskor a ragyogást eltakarja. Az úgynevezett megsemmisüléskor nem történik más, mint hogy a megnyilvánult világ, vgyakta, visszatér a megnyilvánulatlanba, avgyakta, és idővel ismét megnyilvánul. Ismét a Bhagavad gita idézzük. Az igazi ényét megvalósított embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. A messiás is megjelenik a Puránákban, csak éppen Kalkinak nevezik. Egy Visnudzsazasz nevű Brámon a fia lesz, és a nevű faluban születik meg. Teljes harci díszben, fehér paripán lovagol, és minden ellenséget megsemmisít. A teremtés könyve megállt a puszta felsorolásnál. Ha többet is meg akarunk tudni, el kell olvasnunk a később irodalmat, elsősorban a Zohár. Zohár arameus nyelven fényt vagy agyogást jelent. Azt mondják ugyanis, hogy az eredeti Zohár aromaius nyelven íródott, leonimózás Mózes ezt lefordította, magyarázta, vagy nincs is vele semmilyen kapcsolatban. Ezt nehéz lenne megállapítani. Mai formájában a Zohár biztosan nem régebbi a X. századnál, ami azt is jelentheti, hogy nagyon könnyen meríthetett a gnosztikus, hermetikus, új vagy akár a keresztény hagyományból. Nyilvánvaló, hogy Platón ismerte pükavorást, Pythagoraszon és Parmenidészen keresztül a görögek már korán megismerkedtek az indiai filozófiával. Számos gnosztikus tanításnak is megtalálták már az indiai eredetét, és lehet a második találkozás a világ legrégebbi kultúrájával. A Kabbala, ahogyan ismerjük, még számos párhuzamot mutat fel a védikus irodalom, különösen a puránák tanításaival. A védikus irodalom dévákról, fénylő lényekről beszél, akik a finom anyagi világurai félistenek. A kabala is tud ezekről a félisteni lényekről, vagy angyalokról. Vannak gonosz angyalok, vagy démonok is, akik egyik feladata, hogy a bűnös embereket kínozzák különféle, nagyon szemléletesen leért poklokban. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy a kabala is, a védikus bölcsesség is nagyon fontosnak tartja az önmegismerést. Ki vagyok én? Ez nagyon alapvető kérdés, mert az erre adott válaszom múlik, hogy milyen utat választunk az életünkben. A védikus írások azt tanítják, a hambra maszmi lélek vagyok, nem ez az anyagi test. A test állandóan változik, és végül megsemmisül. A lélek számos újabb testet elfogadhat, de mindvégig ugyanaz marad. Az upanisádak jelentős része ezzel az alapszintű önmegismeréssel foglalkozik. A kabbalában is találunk ilyen kérdéseket. Ki vagyok én, ha nem az, aminek látszom? Ha nem az vagyok, aminek látszom, a test, akkor ki vagyok én? És mikor tudhatom ezt meg, ha nem most? Ki az igazi bölcs? Vajon valóban csak az, aki tudja, hogy mi következik? Ne gondoljuk azt, hogy ezek nagyon általános kérdések. A kereszténységet például egyáltalán nem érdekli az azonosság kérdése. Gondolkodom tehát, Vagyok. Ki gondolkodik? Én. Ez zsákutcás okoskodás. Van még több dolog is, ami a kabbala és kapila rendszereit összekapcsolja. Mindkettő beszél a kozmikus emberről. Ki ez a kozmikus ember? A kozmikus ember létezik a valóságban. A meditáció tárgya. Az első tízszerfirát néha nem az életfa formájában ábrázolják, hanem egy hatalmas elképzelt emberi testként. A felső háromszög a feje, a középső a törzse és a karjai, az alsó a nemiszervei és a lábai, és az egész az Isten és ember közötti analógián alapul. A Bágavat a purána is úgy érje el Isten univerzális formáját, mint egy óriási méretű embert. Ez nem Isten eredeti formája, de megmutathatja. Meg is tette több alkalommal, például megmutatta a Jasudóányának, Akrúrának, Advaitácsárjának és másoknak. A Bágavata Purána a teremtés folyamatát a kozmikus ember vagy virátpurusa egyes szerveinek megjelenésével hasonlítja össze. Először egy száj jelent meg benne, majd létrejött a beszéd szerve. Aztán a két ornyilás a szaglóérzékkel. Ezek után egy szempár, egy pár fül, Bőr, haj és szakál, nemi szervek, szervek, kezek, lábak, erek, vörös vértestek, gyomor, szív, elme értelem, egó és tudat jelentek meg. A kabalában ennek az embernek a neve Ádám Kadmon a rejtett Ádám, kezdetben csak Isten volt, mint végtelen fény, az elszó. Amikor visszavonta magába a fényét, a végtelen üresség teljesen sötét lett. Isten elhatározta, hogy benépesíti az ürességét, ezért megint kibocsátott egy fénysugarat, tíz koncentrikus körformájában, majd egy másodikat, amely olyan volt, mint egy emberformájú lény, amely felöltöztette a sugarakat. Ez a lény Ádám Kadmon. A korona Ádám Kadmon feje, a bölcsesség és a megértése két agyfél tekélye, karjai a szeretet és hatalom, és így tovább. Szeméből, fülépül és órából három finom anyagú világ lett, de még a homlokából és a hajából is számtalan misztikus világ jelent meg, mint fénysugora. Végsősoron ez a világ Ádám Kadmon teste. Tehát a kabala és kapila tanításai között a következő pározomokat találtuk. A teremtés elemének felsorlását, az emanációs tanítást, az anyagi és a lelki megkülönböztetését, a reinkarnáció tanítását, a világ végéről szóló gondolatokat, a messiás eljövetelét, a félistenek, angyalok és démonok létezését, a lelki azonosság kutatásának igényét és Isten univerzális formáját. Ennyi biztosan elég ahhoz, hogy elhiggyük, nagyon szoros kapcsolatban van kapila és kabala. Önök a keretre kincses Kincsestára című műsorunkat hallották, Szilágyi Márta összeállítását, a Kabaláról és Kapiláról búcsúzunk önöktől. Szilágyi Márta. Sbányai Géza.